Bazkiden artean egin du eskaria joan den astean, bi muga ezarrita, irure euro jasotzea hurriaren hogeita maika baino lehen eta milioi bat urtea bukatu bitarte. Eta elburua haix elortzera doaz, hilako eh? gehi ditu gaur eta hurrirako jarri zuten diru bilketaren langa, puskaz gainditu dute jada. ASIER Arzuaga goienerreko komunikazio taldeko ASIER EGUNON, Egunan. Jada, irureunda irurogein milio euro jarri dituzte bazkidek, milioi bat euroko muga mugauri ere urtea bukatu horretik, lortzeko esperantze ematen dizue horrek. E, bai, egia zen, oso oso kontentu gaude, hemen dikan, e, bazkide guzti izorienak eman egizkigu, eta ba, ba oitxe, e, erantzuna erabatekoa, e, mazken e, Gure egoera ikusita, esan pues, eh, ginune, bazkidei eh, eskatuko dugu lagunta, ea prestado den jartako, eta, eta e, e, ikusten duzuen bezala, pues, eh, kristana erantzuna. Kontsumo kooperatiba, zuenago, jener, azieta azia aderida, bimila eta hamabian sortu zenetik, argindarra kooperatiba bidez eskuratzeko bazkide egin beharra dago, bazkide bakoitzakutxieneko eun euroko ekarpena egin behar izaten du, zergatik behar da kapital hori, eta zergaitik orain ez da nahikoa? Bai, bueno, a serabaten e, kapital hori jartzen da, bueno, asi oso txikiak ginean eta e, argindar konpainiek, argindarra erosten dugu e, aurrez. Ordun eh ezibiltzeko kredituetan eta olako base bat edukitzeko, pues baskidoakuitzak bere ekarpena egiten du aseratik Eta orain, eh merkatuan, bueno, entzule guztij jakingo duten ez, e, prezioak argindarraren prezioak ja nekatuta egongo dia zenbatigodi eta horrek e, eragiten du ba, gure kutxan e, estresa hondia zen ber es da argindarra ordaintza bakarrik berme batzuk eta bar erre ordaindua erdia aurretik eta horren bestegi godanez ba bueno es balima beguna y expedienteatuak izan eta bar ba diru bat aurreratu da eta erabaki dugu pues bakidei eskatzea e, erabilidezak egun 3 nabada kooperativan eta eta horxe eta beza jsteak e, gobernuak fakturako beza uneko 21etik 10rara horrek nola era egiten dizue eh? bai e, kontua ga E, argindarra erosten dugunean, beza euneko e, hogeita bat arekin erosten duela. E, baina kontratu, potentzia hundiko kontratuak e, hogeita, euneko hogeita bat horra dute, baina gehiagoak euneko amarra horra daintzen jarritzen du. E, eta orduan, guk diru bat aurreatzen dugu, diru hori berez gero itzuliko zeigu, ogasunak itzuliko digu, baina bitartean diru hori ez daukagukutxan. Beraz, likidezia da kasu hortan behar dena ez da? Hori ha? E, energia sektorean ziurgabeta suizugarria bizi da uneotan, eh kooperatiba Ikuspuntutik, txikitik hasita, e, eragin liteke ezer edo eragile handiek, konpainia handiek jokatzen e, ari diren partida handi horren menpe zaudete oroar. Bai, hori, oroar gu eta gu bezalako merkaturatzaile txikiak izan kooperatiba edo ez pizka bat e, merkatu horren arauen mende gaude. E, Horrena aurrean zein dezakegu, ba, alik eta gehien sortu. E, sorkuntza so, da horra alternatiba. Sorkuntza e, behar da, e, argindar sortze puntuak gure eskoduki. Asier Arzuaga, goiener energia berrizte sorkuntza eta konsumo kooperatiboko komunikazio hor dazkaria eskarrikasko, izan egun hona. Venga, eskarrikasko zuai.